Simt enorm și văz monstruos. Triptic, Ion Luca Caragiale. <fie> Vagoane de tramvai galbene și albastre, tramcare, trăsul boierești, căruțe mitocănești și biciclet, și lume, lume multă pe jos. De pe atâtea străzi și căi ca de pe atâtea brațe ale unui fluviu uriaș, se varsă ca într-o mare zgomotoasă pe bariera de la capul podului târgului de afară, valuri peste valuri de omenire. Precum este greu să se mai întâlnească două picături de apă odată ce au apucat să intre fiecare după soarta ei în largul mării, așa ar fi și pentru două persoane să se mai găsească rătăcite odată în învălmășala moșilor dacă n-ar fi cu să-și hotărască mai dinainte locul și momentul de întâlnire. De aceea, foarte cu minte au făcut Madame Georgescu, al lui mitică ce a și madame Petrescu al lui domnul Guță de la minister. În pavilionul central la bererie. Și cu tantiluxița moașa diplomată... Cine vine întâi, așteaptă pe ceilalți! Deși au dat rendezvous la trei ceasuri fix în pavilionul central la bererie. Cine vine întâi, așteaptă pe ceilalți. În interiorul unui vagon închis al tramvaiului vechi stau înghesuite pe banchete și în picioare 34 de persoane suferind foarte tare. Între toate acestea, una sufera mai grozav. E Cocoana Luxita. Fiindcă toate celelalte suferă numai de căldură și de sete, pe câte vreme dumnea ei suferă pe lângă astea și de foame. Când se oprește vagonul la Sfântul Gheorghe, se face roșie. pe urmă galbenă și pe urmă simte o sudoare rece și iar fierbințeală și iar răcește și răsuflă greu, ștergându-se pe subărbia grasă și zice... Dacă si am, mai bine luam birze, te rivelă căldură, mor!" Vagoul pornește de la Sfântul Gheorghe și intră în calea moșilor. Parcă un umblând, tot e mai bine, tot se mai face nițel curent. Curentul astâmpără puțin căldura, dar foamea nu se poate astâmpăra cu o slabă suflare de vânt. A fost desigur o mare imprudență din partea acestei dame să plece de acasă, așa, trei ceasuri după dejun, fără să guste ceva <gânt> Mai cu seamă că din cauza că se grăbea să nu scape ora de randevu la pavilionul central A dejunat așa de ușor Trei ore oră scoarte. Și? O căpățână din el cu bor Și, și? Este stufat Și, și, Brune și? cu carne Așa, și, și, și? Și turică la ta Și, și, și și, -a -a și, de și? și, și, și? Și trei tine, cu tifor Și? Și o cafelută la zece mese, vagonul se oprește iar. Cocoana Luxița se simte foarte rău. Mm -hmm. Pe trotuar, dragă, lângă ferestrele vagonului, se aude, Ia, dragă, acoperind dragă. tot zgomotul stradei, glasul unui bragagiu. Moașa se scoală cu o hotărâre supremă pardon! în stânga, în dreapta, își face loc până la ușă, împinge cu puterea desperării pe toți de pe platformă și dă să sară. Vagonul se pune în mișcare, moașa se aruncă jos făcând un pas fals. Bădă! Și... Bădă! Bădă! Bădă! Bădă! Braga Giu, de două ori salvator. Dacă nu l-a puca în brațe, cine știe ce se întâmpla cu Cocoana Luxița? Cum e a și robustă. Într-un colț e puțin tică umbră. Acolo îl trage ea pe salvatorul ei și... Eh, bună, Braga! Bună, bună, ia mai dă una. Bea una după alta două litre de brag. În sfârșit, mașa Luxița s-a simțit reîntremat. Sfârșala așa acel sentiment de pierzare care vine omului când simte un gol de haos la lingurea, au dispărut cu desăvârșire. Dar este târziu. Două ceasuri și trei sferturi. Vagoane după vagoane trec toate pline cu vârf. Un loc șor nu se mai găsește. La fiecare vagon Cocoana Moașa face semne cu îmbrăluța, cu Batista... Oprește! Oprește! Și... Nu mai e loc! Și vagoanele își urmează drumul cu indiferență. Dar iată că se aude prin toată uruiala un sunet de timbru. Un vagon se oprește. Doi tineri eleganți de pe treapta platformei de dinainte se dau jos, curându-și pantalonii și pulpanele din gotelor de contactul cu mitocan. Aaaa, ah, locuri goale! Cocoana moașa se aruncă cu toată bravura, apucă bara de fier, suie treapta, împinge, e? se vâră și ajunge pe platformă! Pardon, doamnă, nu vedeți că nu mai avem loc? Eu văd că este! Da, dar dumneavoastră sunteți corpulentă! E bine, că ești un de-a bine că m-a făcut Dumnezeu! Făcut toată. Păi, brațele mei? Da. Păi nu? Tașa, Tașa! Poftim beletul. Da, dar asta nu-i de la mine, mă rog. Da, de la tine mă rog. De la alt vagon. Pe nu e vagonul vostru? Nu. Eu plăti până la bareră, m-am dat puțin jos. Dacă v-ați dat dată jos, trebuie să plătiți a doua oară. A Da. bravo, bravo, frumoasă tarlatanie. Da, Bine, hai, hai, da un belet. Vagonul sosește la barieră. Cocoana Luxița coboară. Din amândouă colțurile vine profumul de mititei. E o senzație neplăcută pentru cine e stătul, dar cu e foame profumul acesta îi se pare mai bun decât o dagași. De miros! Cocoana Luxița se pornește cu nările umflate spre unul dintre colțuri, ca o panteră atrasă de mirosul țapului sălbatic. Băiete, doi mițiței! Reconfortată, o ia pe jos și intră în pavilionul central, unde așteaptă cu nerăbdare compania. Vitică! <gri> Madame Josephus! Vie, o tărgători! Vitică, Mă, băiește, o Bine! Dar să nu-i pui bune de general! <laughs> Târgul e lui! Lume, lume, e ceva de pe onoarea mea! După ce plătește domitică, zice Madame Petrescu. Haideți, întâi pe la oale că am promis să-ți cumpăr un clăieraș pentru băiețelul lui Madame Ionescu, până acasă. Haide, hai, haide! hai, au hai, hai, spre hai, Da! Ce? Gogoși prăjite, nu-i? Sahanul mm. clocotește, mm. una... Hm, sau. 2 3. Hai așa. Vă să-mi facu poli de, de gogoși. Nu simți că mi-lo aș arunchete. Iar azil Cristovacu. Ba, măi, nu mi-rate <laughs> la, da, da, de nu l-a dat. Ie, ece, bravoț. Baia <laughs> La Vale, a cumpărat Madame Petrescu fluerașul și au pornit cu toți la grădină la Iliad. Pe urmă planeta, trag da, tot planeta de la o italiancă da, cu papagalul. Coană Luxițo, ia, ia, ia, ia, ascult aici, ia. Ai să fați multe după inima ta cea largă, dar să ai coraj că vei trăi până la adânci bătrânețe în mare fericire. Ia, ce mai fați? Dacă am eu am vă... Pe urmă, domitică, a tratat-o pe cu două bărdace de floricele calbe. Lăutari cu țambane, și flajnete, și claranete cu tobă mare, și trâmbicioare, și fluierașe, și bruietori și clește clănțărind pe grătare, și strigăte și zbierete, și chii E o plăcere și un miros de grătar încins, e o bunătate. S-a așezat prin urmare compania noastră la o masă și-a comandat cârnați și fleici și două baterii cu sifon mare. Mă, băiede, la flei? să le pui mai Am înțeles, coana. i E bine, bine cu ți-a. Nu Am tragei pe urmă la fălci. Ce șarletzatul ia Ia Ce Ce Ce Și s-a făcut roșie ca sfecla. Și a băut un machmahon pe neresuflate. Dar deodată, ca printr-un farmec, se opresc într-o clipă și lautarii și cimpoierii și claranetele, și toate glasurile și în acea clipă, se aude banca pe care stă coana Luxița, făcând ca o cadență de fagot. Apoi, iar pornește cu mult brio grandioasă sinfonie, muzici, jucării, plește, brațu! <laughs> nu e nimic. sifonul meu a făcut așa Ce sifon? Vedeți te ai un A pus până pe el Dar ce Dumneata n-ai văzut sifone să scârție Fără să le atingi Dacă răsucă la mașină Dar până se explice domnitica Moașa s-a sculat repede Și s-a pierdut în îmbălmășat Dar unde e unde e cu ăla S-a dus în grădină Să mai tragă o planetă! <laughs> Al dracului domnitică! Că a fost odată un om care toată viața lui Nu s-a putut potrivi cu lumea Un om sucit Masia a bătut să-l nască tocmai la ziua L-a lăsat a secuiui mare S-a pornit o zloată Grozavă Pașter în anul ăsta cade Așa sa tu, mai tucmai la mare, tine! mai moaică! Ce, ce, ce? Ce, ce, ce? bați până lasă-mă-mi place. De-abia mă de mă întorsese de la renda și Îmi depusese mare se chef. Hai până Ei, hey, dar întâzi, e rău! Ei, hey, oana moașă! He, he, trebuie vreme până s-o dește! Ce se îmbrace femeia! Până să se urce în <laughs> Aștepta copilul cât a așteptat? Și până să și pierzi râmbara, și a pierdut-o el pe a lui. Mm -hmm. Și sare pe zi, fără fără socoteală, el lumea <cute> Ia, ia, ia, ia, ia, ia, <cute> Peste patru săptămâni A venit vremea să-l boteze Radu Reducanu Cănuță Cănuță? Fără prazic la călindar? De... Te de satana? Mă lepăd! Te repezi de satana? Mă lepăd! Te repezi de satana? Mă lepăd! După ce s-a repădat de trei ori de satana nașăsul pentru el, popa satului a luat copilul în mâini și l-a vărât în cristianitate. Odată numele tatălui! Copilul a răbdat! Și al fiului! A doua oară copilul a început să urle. Și al sfântului Duh! Copilul a început să urie de apă rece, parcă l băga în foc. Iar când a vărâșat treia oară, copilul s-a smucit dintre degetele popii ca o vârlugă și a scăpat în fundul cristalitis. Popa a scos mâinile goale din apă. Popa și-a sufes iute mânecile și l-a scos cât a putut mai degrab la aer. L-au luat L-au învârtit L-au frecat L-au scuturat până i-a venit iar sufletul la loc bă, bă, Mulți copii am botezat de când sunt preot se vă trăiască Dar așa copii suciti, n am mai văzut a rămas sărman de părinți tocmai când se făcuse copil de învățătură Bunică s-a despretată L-a luat pe copil la oraș Și l-a dat la școală A învățat Cănuță cât a învățat Până a ajuns cu Kiokuvai În clasa a patra Într-o zi Dascol Un om foarte serios a venit supărat Cum a intrat în clasă S-a așezat pe catedră încruntat Și a stregat catalogul Cănuță! Prezent! Câți domni, a avut țara românească? Mulți, domnule. Mm -hmm. Câți, domnule? Da, tu mă întrebi pe mine? Sau eu pe tine, prostule? Să-i numărăm, domnule. Da, până acum ce ai făcut, neghiobule? Hm? Am învățat la armetică, domnule. Mers la loc, Al dată, să-i numeri Să-i la loc și s-a apucat să numere și iar să numere A doua zi a venit dascarul și mai supărat Că nu ță? Aici? Câte feluri de numere complexe avem? Multe, domnule Câte, dobitocule? Câte, domnule? Răspunde tu, boule Să le numărăm, domnule Acu să le numeri Până acum ce ai numărat, măgarule? Am numărat domni domnule Mergi la loc, vită al dată să le numeri Și iar s-a dus la loc și s-a apucat să numere câte feluri de numere complexe avem A treazit într întrătorbat Cănuță! Prezent, numerele complexe Nu te întreb de numerele complexe Domnii țării românești. Întâi să te-ntrebi, loază! Câte râuri are Europa? Mă duc să le număr, domnule Și-a plecat, cănuță S-a dus la bunică să acasă Bunică? Bunica, si? nu mai merg la școală, măcar să mă tai, bunica. Hai, mă... te mine! Și a alergat bunica la dascăl Și dascăl lui a spus: Babă, dă-l la meșteșug. Poate meșteșugul să-i dea de căpătii că nu-i de școală. E copil Sucit Una îl întreb și alta răspunde: S-a măhnit bătrâna. De? De unde știi? Nu e toată lumea făcută să se procopsească în școală. O să-l dau la acolo să-i fie norocul lui. Și la a că nu cănuță la un băcan. A slujit băiatul cât a slujit, cât mai bine, cât mai rău. Într-o seară, Băcanu a încărcat un coș mare cu fel de fel de mezeluri, cu vreo 20 de sticle de vin... Cănuță?" Da, jupâne." Coșul ăsta-l Îl văd, bă, trebuie să-l trimit la un mușteriu." Afara era polei grozav. Cănuță s-a plecat de-abia a putut ridica greutatea pe loc limpede, de Nu o să cu el, bă? De jupâne, știu eu." O să-l poți duce?" E greu. Da să dorm și să mă aluți, stii, hă!" a dat să ridice coșul și n-a putut. nu ca să l îmbărbăteze, i-a dat un pumn în ceafă. Băi, frâștoc! Ia-l vreo cu acela!" Hai să ridicăm toți greutatea asta, să o punem lui Cănuță! Aaaaaa!" Copăcer, copăcer, băiatul a mers până la colțul stradei. Ce bine, pe aici, pe dinamita ploiului, a prese râne nu -și. Dar când s-a puce pe o uricioară mai neumblată ca să mai scroteze din drum, tocmai venea o birge cu cai răscăcăras de teama unui Băiatul s-a ferit repede în lateral și. și odată, bârg de și drum! Cănuță într-o parte cât-colo, și sarcina din spinare într-alta. Băiatul s-a lovit la cod de a secat sufletul, dar s-a ridicat de grabă să vadă ce s-a făcut coșul. L-a apăcat vârtos de toartă și l-a zmocit cu putere. Ciudat lucru, coșul era acum mai ușor. Când l-a ridicat de la pământ, a început să curgă din fundul coșului ca dintr-o stropitoare ciuruită. Se spărse sticlele și acum se scurgea rămașița vinului. La mușteriu, cu cioburi de sticlă, nu pot merge. Să fug. La unde să mă duc? Să mă întorc la prăvănie. N-are să mă omoare... De omorât dar... nu l-a omorât Juponul, că Juponul nu era om așa de rău, dar... Unde-i că joticălosule? În corț, la ulicioară. Dar pentru ce ai apucat până ulicioara, furisitule? Nu putei merge pe podul Mogoșoarii, unde e măturat și cu cenușe pe jos? Ca să nu mai ocolește siupăile! Ah, să nu mai ocolește! Da? Oh, Ce ne aici! da? Ce ne ombre, da? Ce nu! Mă da? Ce ne-i da? Ce ne-i da? Ce ai făcut -o mie. Oh, Nu, nu. nu mie! Nu, nu mai da? Ce ne Nu da? Ce nu mai da? Ce ne-i da? Ce ne-i E foarte ușor oh, Să-mi de gram Viju pune. Bagere să mai spar ceva iar Peste câteva minute vine împrăvălie o damă Și târguiește fel de fel de trebuincioase pentru casă uh, Ascultă, uh, să-mi dai un băiat da, uh, Să mi le aducă numai decât cu mine Și uh, cu contul să-l plătesc acasă Da, coniță Mă fâștoc! Da, bune? Care din băieții amici aici? Niciun, sunt toți duși! Dar e cănuță? N-a venit încă! Veni iar numele! Dar pierd Ei, fai, atunci iau birge că mă așteaptă la masa, musafiri! Îmi trimite dumneata pe băiat mâine ori poimâne cu contul! Dar știți că mai este un contișor? Ce contișor? Știe, domnule... Orice-o fi, plătește bărbatul meu când o trece pe aici. E cam de mult, de cu vremea asta și la noi negustorii nu prea merge. Eu zic, coniță, mai bine așteptăm băiatul. Care va să zică nu am atât credit la dumneata? Mă iertați! Să de-mi... Sărut mânușițele! Mă sărut Ori și câți... Să lași să plece, așa un mușteriu supărat, o tamă, nu face pentru un negustor. Jupăne, ce? Pune, ia că-ți păcă nu te aud de măzăriche. Unde ai stat până acum, nemernicule? Am fost la domnul Popescu. La domnul Popescu, un ceas pentru o palmă de loc? Am dat pe podul Mogusoi până în liceoarea alunecă. Alunecă, da. Nu! Și și part o pereche de palme fierbinți peste urechile de gerani. Desigur, numai din pricina firii lui pe dos. I s-au părut cănuță, cele două palme mult mai dureroase decât bătăia de deunăzi. Demonaj, după atâta pisoageală, se culcase fără să se plângă de șale și dormise ca o buturugă. Acum n-a putut să doarmă de usturimea urechilor. A plâns înfundat toată noaptea. Se împlinea acum peste o minută a, -a la pământul pământului prejurul soarelui, de când tânărul cănuță se grăbise a ieși să se bucure de razele acesteia. Cănuță ofta adânc, ca și cum ar fi în întâia oară, își șterse repede ochii ca și cum ar fi văzut întâia oară lumina. Nije de ziua când, rup de oboseala trupului și mai ales de-a sufletului, înghețat de atâta umblet prin frig, Bătea în geam la coceabă bunică și în fundul unei mahalare de la marginea orașului Pâinea noastră cea de toate zilele, Te ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiții, noastre. și nu ne dădă... Da, Dar cine e? Eu, bunico Hei, he, da De ce păust tu până în ziua? Am fugit de la jupâinul De ce? Pentru că nu mai vreau să stau Vreți de mâncare? Ba da. Un prea mult? Mult, dar nu mult. Te bate. Oh. Că nu așa bate stăpânul. Să înveți băieți minte. Un copil trebuie să aibă răbdare dacă e la stăpân. Că dacă n-ai vrut să înveți carte și nici la stăpân nu vrei să stai, atunci ce o să faci? Că nu mai ce vrei tu să ajungi, vagabond ori bungaș? O să te prepădești pe drumuri? Că de ești băiat mare acum, nu? De 13 ani! Acum mi-a dus se-i aminte, ca din neauri! Acum ai împlinit copile! Acum 13 ani! Oh, fu ești și tu destul de mâhânlici și de bătut de ziua ta, când alți copii și nești. Stie ce bunătăți și ce mângâiere au la ziua lor, ce să te mai mostru și eu?" <trui> și toată-i târmă seara el cum plângea ca un prost, a început și baba să plângă ca o proasă. <trui> Când răsărea soarele pe un gel limpie de ca sticla, cănuță dormea la căldură în patul bunică și. Doarme pe brânci, tot fire resucită. Păi omul când doarme fără grijă, doarme pe ureche, nu pe brânci. Tot așa și iar așa, pentru nimicuri a schimbat cănuță mulți stăpâni. Istoria lui se poate asemăna cu istoria unui pahar, care rabdă să nu cu litra și pentru o picătură se supără și dă pe afară. Și lumea vede măcar ce se petrece cu paharul. Dar ar putea lumea înțelege ce se petrece în Sufletul lui Cănuță? Sufletul sta ascuns, și pe semne era prea mic, prea strâmt, de dea repede pe din afară. Și uite, așa, timpul a trecut. Multe și de toate am încercat eu în viața mea ca să mi-o pot cârpi de azi pe mâine. Am făcut, fiindcă și eu sunt român, am făcut și politică. Am părăsit totdeauna opoziția în ajunul venirii ei la putere și m-am alipit totdeauna de guvern cu câteva zile înainte de trecerea acestuia în opoziție. Și pe urmă iar așa și tot așa. Și pe urmă iar așa și tot așa, ducând viață destul de grea, i-a venit și lui ceasul și s-a însurat ca toată lumea. M-am înșelat la început, soacră. Nu mi-a dat zis trafagădui. El a zis și n-a prea zis ceva. m nevastă înșelat nevastea El a zis prea puține. M-am înșelat nevastea a doua? N-a zis nimic. Dar odată, la blagoveștini, a făcut ce a făcut și din toată sărăcia a cumpărat un crab mare și borțos, ceva rar, 4 kg și plin de icri. Uite nevastă, Să-l faci un plut la cuptor cu stafide și coconași. Femeile dintr-una întreagă, mai cu treaba, mai cu vorba. Au uitat să scoată peștele la vreme. Când l-au dat la masă... Sfaroc? Sfaroc? Sfaroc? Eh, dar acum știu că mi-am ieșit din pepene. Fără nicio vorbă, și-a lăsat nevasta și-a pornit divorța a doua zi, cu probe de altă dată. Femeia era însărcinată. Că ce mă fac eu fără tine? Lasă-mă, femeie, gata! Nu mai vreau să te ascund, că nu-ți e nevastă ta. pădat, de necaz și de mândrie alăpădat, că nu mai că fie ți iarto. Se prepădește în fata, moare. ce Dumnezeu? Că nu mai că pentru un crap. Crap, ne nu se poate cu Am pornit hârtie, s-a îsprvit. În sfârșit a scăpat femeia după o îndelungată suferință. Dar într-o dimineață, când plecase după Daraveri, nu se întâlnește cu nevastă să slabă, legată sub fâlci. Se plimba în piața teatrui de colo până acolo ca o disperată. Femeie! Cănuța! Cei cu tine, ce alegi de colo până acolo ca o disperată? Mă doare îngrozitor, Romozea. Ai fost la dentist? Am fost la dânsul, dormea la aștept să se deștepte. Dar nu puteam să stau în locul ei, am ieșit să mă plimb. Stând hmm? în salonul de așteptare, mi-era frică să nu ne de durere Pe când vorbeau ei amândoi, în nu erau supărați Iată că vine în fuga mare feciorul dradinti și îi spune să poftească Ai și tu cu mine că nu ți-mi e frică Omul merge după ea, albă ca hârtia, femeia se așează pe scaunul de operație Legănându-și capul strâmbat și aiurit de suferință el, cănuță, se face că fluieră ca pentru el singur, ținând mâinile la spate și uitându-se la o cadră din perete. Dar n-are răbdare, vrea să se întoarcă. Atunci... Au... Gata! Bine ai făcut că ai venit. Aveai un acces care se putea sfui la uși și pe urmă... Ei, domnule doctor! Clătește-te! Câte supărări am eu, mă mir că nu-mi ia copână acum și inima. Că nu mai fluiera... A plătit vizita doctorului, a plecat cu nevastă-sa, a tratat-o cu cafea cu lapte la Fialcovschi. N-am pus nimic în gură de trei zile. Pe urmă s-au suuit amândoi într-o bine, au mers acasă, s-au împăcat. Ce au trăit încă destul de vreme împreună Ar mai fi trăit încă bine Dacă noi i se întâmpla lui Canuță să, să moară De ce a murit? Într-o zi, dintr-un nimic Iarăși dintr-un moft da. ah! Ceruse-mi plumut o mică sumă unei prietene, prieten ah! Care-i îndatorat pe vremuri mai da, da. mult da. Și acesta îl refuzați Vai! S-a născut așa, nu din din închiat. Închidia a venit un fel de necaj. Cum seara, am bunit! La au îngropat a doua zi ca pe toți morții. Te -ai dus, a văzut, unde te-ai dus, unde-ai La șapte ani i-au făcut după obicei parastas ca să-i scoată și să-i le spele. Dar când au dat gropare de cosciugul lui, ce să vezi? În loc să stea de-a lungul și cu fața în sus, hârca sta în sus cu ceafa și țurlaile erau pornite către grătarul coastelor Asta n-a fost mort bine când l-au îngropat Aș, părinte, m-aș fi mirat Dumnezeu să-l ierte să-l găsesc la loc Sfinția ta nu l-ai cunoscut pe răpăsatul Cănuță Hă? Cănuță? Cănuță, om sucit Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, voi să vă vorbesc despre Republica de la Ploiești. Un stat care, deși a durat numai 15 ore, a marcat desigur o pagină celebră în istoria contemporană. Născută din popor, prin popor și pentru popor, pe la două ceasuri în dimineața zilei de 8 august 1870, tânăra Republică a fost sugrumată în aceeași zi pe la ceasurile patru după amiază. Cadrul meu E prea strâmt pentru a putea cuprinde întrânsul istoria generală a veselei republici podgorene. nu numai să contribui și eu la consemnarea materialului necesar unui viitor istoric și sunt autorizat a o face. Când poporul a călcat poliția, m-am repezit la un subcomisar și l-am dezarmat, luându-i sabia din cui. M-am încins cu ea peste mijloc și am avut noroc ca tocmai atunci să treacă pe lângă mine prezidentul republicei. Aveam uh, 17 ani și în foțișarea mea hotărâtă a trase privirile prezidentului. Mă numi subcomisar în locul zbilului pe care îl dezarmasem. Da! Astăzi pot să spun cu mândrie am fost unul dintre cei mai aprinși susținători ai ordinii în Republica Ploieștilor. Ceasuri glorioase! N-am să mă uit! <tri> Șeful meu Polițaiul era bravul și simpaticul Stan Popescu, unul dintre cei umiei lui Giuseppe Garibaldi, volintir în Italia, voluntar într-o revoluție polonă, vrăjma jurat al tiraniei și frate pasionat al poporului. Cu un astfel de șef mergi bucuros în foc pentru o idee mare. De cu seară, de ajun. 7 august, mai mulți conspiratori, între care și Stan Popescu, așteptând vești, de unde, istoria nu poate încă să ne spună, jucaseră în salonul de la Hotel Moldova la kilometru. Ce însemnează la kilometru? Este un joc inocent, mai puțin complicat. Iată, jucătorii, indiferent de numărul lor, se așează la o măsuță în colțul unui salon. Încep să bea. Când unul dintre jucători și-a isprăvit porția, așează sticluța goală pe jos, lângă zid, de-a lungul salonului. A doua sticluță isprăvită, o așează cu fundul în gâtul celei din tăia. Și așa mai departe până când se ajunge cu șirul la zidul din potrivă, la kilometru. Primul care a ajuns la kilometru a câștigat partida. În seara aceea, domnilor, Stan Popescu câștigase cu mare avans partida întâi. Pe la ceasurile 1, trecute după miezul nopții, când trebuia să se înceapă o a doua partidă, se aud trei lovituri rare în geam. Ceasul acțiunii sosise. Toți pornesc tăcuți și hotărâți în grămadă. La două și jumătate telegraful e în mâna republicanilor. Toate firele sunt rupte și mai ales casa confiscată. La trei, batalionul de linie din Cazarma Sfântul Nicolae face act de supunere în mâna prezidentului. La 4, porțile închisorii de pe drumul Rudului se deschid pentru câțiva republicani închis și prevenție. La 5 și jumătate, poliția republicană e organizată! Poporul, ca gardă civică, era înarmată cu săbi confiscate de la pompieri și pistați, cu puj de vânat, cu pistoale și RTV. La 6 în piața unirii gemând de popor, pe locul unde se ridică astăzi mândră statua libertății cetățenilor în națiune recunoscătoare. Urcat pe un scaun de tocat cârnați, prezidentul citește actul solemn de întemeiere a Republicei. La șapte se desfundă boloboace în toate răspântiile, la opt poporul cu polițaiul și un tarap de lăutari, Mergem în grădina Lipănescului. Aici, întinși pe iarbă, se incingem un zaiafet nemaipomenit În analele celor mai bătrâne republici. Grătarele sfârâie, Ca niște altare antice, Boloboacele golite, Se rostogolesc la vale, hodorogini departe. Ce veselie, ce avânt, Ce entuziasm! Ah, sunt sublime momentele când un popor martir sfarmă cătușele tiraniei și aruncându-le departe, închină, des, dar sincer, pentru sfânta libertate. mi dusea minte că am părinți care mă așteptau și mă dusei de grabă acasă cu sabia mea încins peste jiletcă. Răpăsata mama era foarte bună, dar era o femeie de modă veche, un spirit reacțional. Era departe de a înțelege importanța politică a formelor democratice. Aflase tot ce se petrecea în oraș și tremura de grija mea văzând că nu vin la dejun. Mi-a făcut o scenă... Te-ai înhăitat cu toți derbedeii, golanule! ce Auzi la ei, Republica Ploieșteană! Tu vrei să mă faci de râs în toată mahalaua? Mama, mama, te taci te ce hal ești! Și sai că tu zaci în pat, bolnav, vrei să-i grăbești sfârșitul? Mă de el să-ți fii pozmila! Mama, mama! Taci, taci, taci, gura! De-azi nu mai pui piciorul afară! Ce? O să te încuști în casă, neisprovitule! Mi-a aruncat sabia unde, nu știu, mi-a închis pălăria și ghetele într-un scrin și m-a ținut astfel, captiv în casă, o săptămână de zile până a trecut primești. În timp ce eu stăm acasă și plângeam soarta sabiei mele, ce se întâmpla în Republică, ce se întâmpla în inima Republicei? ceasurile trei și jumătate după amiază în vagoanele de materiale ale liniei ferate bucurești ploiești, pe atunci în construcție, sosea în Republică un grozav oaspet. Cine credeți că era? Cine credeți că era? Era reacțiunea! Nici n-au pus bine piciorul pe Pământul Sacru ca au început vânătoarea după republicani. În trei ceasuri au vânat peste șase de copii ai poporului închisoarea și alte patru hanuri transformate în închisori GMEAU de republicani! Cuminte, mamă, Dumnezeu să o odihnească! N-avea prea multă învățătură, dar ce prevedere politică! Dacă mă prindea reacțiunea cu sabia la rău? Reacțiunea stabilit cu brutalitate statul quo ante! Pe prezident, L-au prins spre seară, târziu, la cinci poște de granița de răsărit a statului său. Când i-au strigat reacționarii din guana cailor, el, care era pe jos, a avut curajul să stea. Apoi când l-au întrebat, Ce face aici?" El a răspuns calm, Eu mă plimbam." Și pentru că este indiferent cum te plimbi. Dacă te plimbi așa, ori așa, l-au pus mizerabilii să se plimbe înapoi, mereu înapoi, niciodată înainte. Iată deviza reacțiunii! Ce făcuse polițaiul? Ce făcuse Stampopescu? se dusese să-și ia în primire jilțul său de mușama din cancelaria poliției. Nu dormise de două zile. Păi normal, alergătura cu poporul, întâlnirea din grădina Lipănescului, entuziasmul, se simțea sfârșit și răcoarea din cancelarie era așa de plăcută că și încrucișă mâinile pe birou. Își fixă capul între ele ah. și, gândind cu drag la viitorul tinerei republici, a dormit buștean. Pe el îl căutau a doua oară după prezident. Când a intrat mai unul gorjan, izbind cu putere ușa de perete, îl văzu pe polițai cum horcăia pe birou. Bo, bo. Atât i-a trebuit reacțiuni. Când a auzit de Bobor, l-a pe polițai și van vârtești cu el drept la hanul lui. Așa, domnilor, s-a sfârșit cu Republica noastră. Așa reacțiunea a sfârșit cea mai eroică pagină a liberalismului român. ați ascultat simt enorm și văz monstruos triptic Ion Luca Caragiale la moș cănuțo și boborul dramatizare de Rodica Mandache au interpretat Radu Beligan, Marius Rizea, Rodica Mandache, Virginia Mirea, Rodica Negrea, Julieta Strâmbeanu, Monica Ghiuță, Coca Blos, Ioana Ștefănescu, Florin Anton, Radu Panamarenco. Dumitru Chiesa, Sorin Gheorghiu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete Și studenții Alina Apetroaie, Claudia Susanu, Gheorghe Remes, Emanuel Pârvu, Eugen Kegeș. Redactor Domnica Zundrea. Asistența tehnică Florin Bădic și Marilena Barabaș Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală Patricia Prundea și Nicolae Neagoie Regia tehnică Inginer Luisa Mateescu și Inginer Mihnea Chelaru Regia artistică Cristian Munteanu